sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kaseeran ila yomiddin amma ba'd yine meşhur alimlerden olan Abu Isa Tirmizi'nin bu güzel kitabının Şemailin Nebi adlı kitabının şerhine devam edelim 45. fəsli yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetine aid olan bu fəslin hədislərini Şərh edəcəyik, 280-ci ədiz, Abdullah ibn Şəqiq rahiməhullah demişdir. Mən Ayşədən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin nafilə namazı bayrədə soruşdum. Dedi, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, gecələr bəzən ayaq üstə uzun uzadı, bəzən də oturulu halda uzun uzadı namaz qılardır. Namazını ayaq üstə qıldığı zaman rükunu da, səcdəni də ayaq üstə edər, oturulu halda qıldığı zaman isə rükü və səcdəni oturulu halda edərdi. Bu hədisi muslim, Abu Davud, Nəsə etirimizi və Əhməd rəvayət etmişdir. Bu rəvayətin zahiri əvvəlki rəvayətə cid görünsə də, bu hədislərin izahına nəzər saldıqda onların nə mənada olduğu aydın olur. İbn-i Həcər bu hədisləri izah edərkən demişdir. Bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yaşa dolmazdan əvvəl etmişdir. İbn-i Həcərin sözü burada bitir. Yəni, yaşa dolana dək, yorulduqda və ya xəstələndikdə, gecə namazlarını oturuluq halda qılar, rükunu və çəzdən etməzdən əvvəl ayağa qalxardı və bunları ayaq üstə yerinə yetirər, yaşa dolduqdan sonra isə rükünü də, səzdəni də oturulu vəziyyətdə yemə yetirərdi. Yeri gəlmiş şənqeydirək ki, oturulu halda namaz qılan kəs, ayaq üstə qıldığı namazın yarısı qədər savab qazanır. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Oturulu halda namaz qılan kəs, ayaq üstə namaz qılan kimsənin qazandığı savabın yarısı qədər savab qazanır. Ədisi İbn-i Maci rəvayət etmiş və Şeyh Albani Səhiyyəl-Cəmiyyəsərimdə onun ötəbə olduğunu bildirmişdir. Lakin bunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə heç bir aidiyyəti yoxdur. Vələ ki, o istənilən halda qıldığı namaza görə savabını tam olaraq qazanardı. O xüsusda rəvayət edilmiş hədistə Abdullah ibn Amr ibn-i As radiyallahu anhımı demişdir. Bir dəfə mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldim və onun oturulu halda namaz qıldığını gördüm. Namazı bitirdikdən sonra mən ona yaxınlaşıb, əlimi onun başına qoydum. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin məndən sənə nə olub, ey Abdullah ibn Amur deyə soruşdu. Derim, mənə demişdilər ki, sən oturulu halda namaz qılan kəs Aya üstə namaz qılan kimsənin qazandığı savabın yarısı qədər savab qazanar demişsən. Ansaq özün oturulu halda namaz qılırsan. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Elədir. Lakin mən sizlərdən heç biriniz kimi deyiləm. Hədisi Müslüm Rəvaq edək. 281-ci hədisi Peygamber sallallahu aleyhi ve səlləmin zövcəsi haqsa Radiyallahu anha demişdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazını oturulu qılar və oxuduğu surəni Aramla oxuyub o qədər uzadardı ki, hətta ailələrinin sayına görə ondan daha uzun olan surədən uzun olardı. Bu hədisi Müslim, Nesai, Tirmizi və Ahmad rivayet etmişdir. Burada nafile deyildikdə gecə namazları nəzərdə tutulur. Həfsə, hədisin ravisi isə məhşur sahabədir. Həfsə, bint Umar ibn-i xatdaq ədəviyyə r. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin həm zövcəsi, həm də müminlərin anasıdır. Başqa rəvayətdə Həfsə radiyallahan həm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin nə vaxtdan oturulu namaz qılmağa başladığını xəbər verib demişdir. Mən Rasulullah sallallahu əleyhi və nafilə namazını oturlu qıldığını görməmişdim. Nəhayət o, vəfatına bir il qalmış nafilə namazının oturlu halda qılmağa başladı. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm oxuduğu surəni Aramla oxuyub, o qədər uzadardı ki, hətta ayələrinin sayına görə ondan daha uzun olan surədən uzun olarardı. Hədisi Müslim rivayət edir 282-cədir. Əbu Sələmə İbn Abdurrahman rəvayət edir ki, Ayşə ona Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gecə namazı barədə xəbər verib demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölüm qabağı yatağa düşdüyü zaman namazlarına çox vaxt oturulu halda qılardı. Əvvəlki hədisi bu hədis izah edir. Bu hədisi Muslim, Nesai və Əhməd rəvayət edir. 283'üncüdür. İbn Ömer radıyallahu anhu demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte zuhırdan hem evvel hem de sonra iki rekat, ha bele Magrib ve İsha namazlarından sonra onun evinde iki rekat namaz kıldık. Bu hadisi Tirmizi, Ahmed rivayet etmiş ve Muhammed Nasiruddin Albani Muhtasar'ş-Şemâ'i'de onun sahih olduğunu demiştir. Əvval qeyd edək ki, artıq bu hədisdən o tərəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və mündüz qıldığı nafilə namazları barədə və xəbər verilir. Sonra burada səhabə birlikdə dedikdə bu namazları cemaat olaraq deyil, sadəcə bir vaxtda və bir məkanda qıldığını və ya Sadede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu namazları qıldığını gördüyünü qəsd edir. Belə ki, sahabelər bu nafileləri fərdi şəkildə qılardılar. İbn Umar radhiyallahu anhuma bu hadisdə süb namazının iki rükat sünnəsini qeyd etməsə də, digərətə hadislərdə o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin süb namazından əvvəl də 2 rükat nafile namazı qıldığını xəbər verir. Buxarənin rəvayətində İbn-i Omar anh, bu fəsildəki hədisin tamamında demişdir, cümə namazından sonra isə məsriddən çıxıb gedənə dəyişik namaz qılmaz, ancaq evində iki rükət namaz qılardı. Bu hədislərdən aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm adi günlərdə davamlı şəkildə on rükət nafilə namazı qılardı. Bu namazlara ratibə namazları da deyilir. Və bu namazlar təəkid olunmuş sünnə hesab edilir. Digər bir hədistə isə Ayşə Rəvayət edir ki, Peyqəmbər s.ə.v zühurdən əvvəl qıldığı dört rükət və sübhdən əvvəl qıldığı iki rükət nafilə namazlarını heç vaxt buraxmazdır. Bu hədisi bu xayr Bu iki hədis dahirən ziddiyyətli görünsə də onların izahlarına nəzər saldıqda aralarında hiçbir bir olmadığı aydın olur. İbn-i Həcər bu iki hədisi cəm edib demişdir. Bu sahabələrdən hər biri öz gördüyünü rabat etmiştir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm zühürdən əvvəl qıldığı nafilə namazını bəzən də 4 rükət, bəzən də 2 rükət qılardı. Nətə ki, cümə namazından sonra qıldığı namazı Məhsiddə qıldığı təqdirdə onu dört rükət qılar, yox əgər yedib elində qılardırsa, onda onu iki rükət qılardır. İbn-i Həcərin sözü burada tanımlanır. Bu hadis dəlildir ki, nafilə namazlarının bəzisini evdə, bəzisini də məhsiddə qılmaq caizdir. Vakin nafilə namazını evdə qılmaq əhzəldir. Bunun əzəlliyinə dəlalət edən hədislərin birində Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur. Fərz namazlarından başqa, ən fəzilətli namaz adamın öz evində qıldığı namazdır. Hədisi Buxar rəva edib. Digər hədistə o belə buyurmuşdur. Kişinin öz evində qıldığı nafilə namazın, cəmatın onu görə biləcəyi bir yerdə qıldığı namazdan üstünlüyü, Cəmaat namazının fərdi qılınan namazdan olan üstünlüğü kimidir. Hədisi Tabarani, Muacəm-i Kəbir əsərində rəvaq edib, Şək Xalbani, Səhiyyəcəni əsərində onu təsdiq edib. Başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, Namazlarımızın bir qismini öz evlərimizdə qılın, onları qəbirsanlığa çevirməyin. Bu hədisi də buxay rəvaq edir. Nafilə namazını Erdə qılmağın hikməti isə, riyadan uzaq olmaq və ha, belə, ev əhlini namaz qılmağa təşviq etməkdir. Yeganə namaz, nafilə namazıdır ki, istismə edilir, təraviş namazı. Zamaatla məsqdə qılmaq və ha mühünə vasibdir. 284-cədir. İbn-i Omar radiyallahu demişdir, Hafsa ne nə etmişdir ki Dan yeri söküləndə namazın süb namazı üçün azan verib qurtaranda Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm 2 rükaət namaz qılardı. Əyyub demişdir. Deyəsən 2 xəfif demək istəmişdir. Bu hədisi Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn Mace və Ahmad rivayet etmişdir. Əyyub Hədisi nəql edən biridir. Əbu İbrahimə burada deyəsən deyir. bu fikir Buxarının səhihində öz təsdiqini tapmışdır. Həmin hədisdə Hafsa (rəziyallahu anha) hə, demişdir: Müəzzinin süb namazı üçün azan verib qurtaranda və artıq dan yer üsbuləndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iqamədən əvvəl 2 xəfif rükətli namaz qırlardı. Burada İbn Ömar (rəziyallahu anhuma) bu iki rükəti həssə radiyallardan öyrəndiyini xəbərdir. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu namazı da evində qılmış və İbn-i Omar radiyallardan onun həmin namazı nə vaxt qıldığını ancaq öz batısı həssədən öyrənmişdir. Bu iki rükət nafilə namazını həm xəfif qılmaq, həm də birinci rükətində Əl-Kəfirun İkinci rükətində isə Əl-İxlas sorələrini oxumaq sünnə hesab edir. Bu iki rükətin nə dərəcədə fəzilətli olduğuna dair rəvayət edilmiş hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Süd namazından əvvəl qılınan iki rükət nafilə namazı dünya və onun içindəkilərindən xeyirlidir. Hədisi Muslim rəvayət edir. Həmsinin bu namazın fəzilətinə dair rəvayət edilmiş qüçsü hədistə uca Allah buyurur. Ey Adəmoğlu, gündüzün əvvəlində 4 rükət namaz qıl, axırında başına gələ biləcək dalalardan səni qoruyum. Hadisi Tirmizi, Sünə nəzərimdə rəvayət edir, Əşiq Albani, Rəhməhullah, Müşqətül Məsabih və Səhiyyiz Cəmiyyəsərlərində təsdiq edir. İbn Teymiyyə, Mənavi və digər alimlər, Allah onların hansına rəhmət edəsin, bu dörd rükətin süt namazı və onun sünnəti olduğunu demişlər. 285-ci əz İbn-i Omar radiyallahu anhla demişdir, Mən Rasulullah s.a.v. səkiz rükət nafilə namazı qıldığını yadda saxlamışam. Zöhrdən həm əvvəl, həm də sonra 2 rükət, məğribdən sonra 2 rükət və İşaddan sonra 2 rükət. İbn-i Omar dedi, Həfsə mənə sübhün iki rükət sünnəti bu ayrıda xəbər vermişdir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu namazı qıldığını görməmişəm. Muhamməd Nasr Albani Muxtasar-ı Şəmal əsərində bu hədisin səhiyy olduğunu vermişdir. Burada İbn-i Omar radiyallahu anhına demək istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu iki rükəti evində qıldığından O, öz gözü ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu namazı qıldığını görməmişdir. 286-cı Abdullah ibn Şəqid demişdir, Mən Ayşədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin nafilə namazı barədə soruşdum. Dedi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm zöhrdən həm əvvəl, həm də sonra iki ülkəd. Ha, belə, sonra iki rükət, İşadan sonra iki rükət və fəcirdən əvvəl iki rükət namaz qılardı. Bu hədisi Tirmiz rəvayət etmiş və Muhamməd Nasrəddin Albani Muhtəs Əlişşəməl Əsərimdə onun səhiyy olduğunu demişdir. Digər rəvayətlərdə Ayşə radiyallahan hətiyyə Əgəmbər s.a.v.in zühurdən əvvəl dört rükət nafilə namaz qıldığını demişdir. 283-cü hədisi izah edərkən qeyd etdi ki, Peyğəmbər s.a.v. zöhürdən əvvəl qıldığı nafilə namazını bəzən 4 rükət, bəzən də 2 rükət qılardı. Necə ki, cümə namazından sonra qıldığı namazı məscəddə qıldığı təqdirdə onu 4 rükət qılar, yox, əgər 7-də qılardısa, onda onu 2 rükət qılardı. Gün ərzində 12 rükət nafilə namazı qılmağın fəziləti barədə Qovayıt edilmiş hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün zövcəsi Ümmü Habiba rəziyallahu anha hə, demişdir. Mən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin belə buyurduğunu eşitmişəm. Fərz namazlarından əlavə gündəlik olaraq 12 rükaət nafilə namazı qılan elə bir müsəlman bəndə yoxdur ki, Allah onun üçün cənnətdə bir ev bina etmiş olmasın. Davamına diqqətlə qulaq asın, qardaşlar. Dikqətlə. Ummu Həbibə radiyallaha dedi. Bu sözü eşitdiyim gündən bəri mən bu namazları bıraxmamışam. Hədisin ravisi Amr ibn Ağuz dedi. Bu sözü eşitdiyim gündən bəri mən bu namazları bıraxmamışam. Hədisi Amrdan eşitmiş nomen eyni sözü demişdir. Bu sözü eşitdiyim gündən bəri mən bu namazları bıraxmamışam. Həbisi Müslim rivayət edir. Bu da sələflərin Peyğəmbər xəbərləyə və salləmin sözünə necə ehtiramla yanaşdığına və onu eşidəndən kimi dərhal yerinə yetirmələrinə, özü də təvammulu olaraq yerinə yetirmələrinə dəlalət edir. İndikilər həbsi eşitdikdə əvəz imanı qalxdı Eşiddiyi hədisə bir müddət edir, sonra iman zəifləyir, o əməldən uzaq olur. O vaxt insanlar isə hədisə əməl etdiyi gündən ölənə çalışırdılar ki, sünnəni davamlı olaraq yerinə yetirsinlər. Hədisdə fəzr deyildikdə, namazı nəzərdə tutulur. Süq namazından əvvəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm evində iki rükət nafilə namazı qılardı. Nəhayət bu fəsilin sonuncu ədisi, 287-ci Asim ibni Damura demişdir. Biz Əliqin Əbü Talibdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin gündüz qıldığı nafilə namazları barədə soruşduq. O dedi, düzü Sizin bu namazları yerinə yetirməyə gücünüz yetməyəcək. Biz dedi: "Sən də de, birlərdən kimin bu namazları qılmağa gücü yetərsə qılacaq." O dedi: "Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm günəş şərqdən doğduqdan sonra əsir çağı gün batan istiqamətindəki yüksəklikdəki bir yüksəklikdə olduğu zaman iki 3 ə namaz qılardı sonra şəhərdən günəş yüksəlib, gün orta üstü zeynitə yaxınlaşdığı zaman dörd rükət namaz qılardır. Zöhürdən əvvəl dörd rükət, sonra isə iki rükət, həmsinin əsrdən əvvəl də dörd rükət namaz qılar və bu dörd rükətlərin hər bir-iki rükətini Allaha mühiti olan mələklərə və peyğəmbərlərə, ha onların yolunu tübq gedən müminlərə və müsəlmanlara salam verməklə digərindən ayrardır. Bu hadisinə sahibdirimizi Əhməd rəvat edmiş və Muhammed Nasrəddin Albani Muhtəsəri Şəmal Əsərində onun həsən olduğunu vermişdir. Əli radiyallahu anhı burada tabiyinlərə düzü sizin bu namazları yerinə yetirməyə yüzünüz yetməniz deyir. Burada sahabə onların bu namazları davamiyyətli şəkildə yerinə yetirə bilməyə deyilərini qəst edir. Sahabə sanki görürdü ki Bir çox müsəlmanlar hansısa bir əməli etdikdə onu davamiyyətli şəkildə etmirlər. Hələ o dövrdə. Gör, 15 əsr üstündən keçəndən sonra müsəlmanlar nədər zəifliyib və bu sünnələrə nədər əməl edinir? Sonra o, hədislə, Günəş şərqdən doğduqdan sonra əsr çağı gün vatan istiqamətindəki yüksəklikdəki bir yüksəklikdə olduğu zaman deyir. Söhbət, ixtiyarı vaxtda qılınan duha namazından gedir. Güneş üflüqdən təxminən bir nizə hündürlüyündə yüksəldikdən sonra bu namazı qılmaq caizdir. Öz ixtiyarındadır. Həmin vaxtda ərəbcə işraq deyilir. Sonra sahabə yenə şərqdən günəş yüksəli gün orta üstü zeynitə yaxınlaşdığı zaman deyir. Yəni, Güneşin təqribən zeynifə yüksəlməsinə yarım saat qalmış 4 rükət namaz qılardır demək istəyir. Burada 4 rükət namaz deyildikdə duha namazı nəzərdə tutulur. Yəni, sahabə demək istəyir ki, Peygamber Sələm işraq vaxtı duhanı 2 rükət qılar yaxud Güneşin zeynifə yüksəlməsinə yarım saat qalmış 4 rükət qılardır. Onu da qeyd edək ki, duha namazını günəşin zenitə yüksəlməsinə yarım saat qalmış. Yəni, bu namazın axır vaxtında onu qılmaq daha əfsəldir. Bu namazın fəzilətinə dair varid olmuş hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Bu, qızmış torpağın, dəvə balalarının ayaqlarını yandırdığı vaxt Allaha boyun əyən kimsələrin qıldıqları namazdır. Hədisi Muslimir vaid edir. Ərəbcana saləf-ül-əvvabin deyilir. Allaha olan, Allaha boynəyən kimsələrin namazı. Bəziləri saləf-ül-əvvabini başqa cür izah edir. Deyirlər ki, məğribdən sonra məğrib namazının ilə işa namazı arasında 6 ükət qılınan namazdır. Doğrudur, o barədə də hədis rəvaət edilib, lakin hədis zəifdir. Saləf-ül-əvvabin deyildikdə Muslimin səhihində Bir nəse yerdə keçən həmin bu hədis məzəllət budur. Minəfi yerdən də yüksəlməmişdən əvvəl qılınan 4 rükət namaz. Sonra Əli rəziyallahu teyəngər sallallahu alayhi əsirdən əvvəl də 4 müşədd qılğını xəbər verir. Bu 4 rükət ratibə, yəni davamlı qılınan nafilə namazlarına aid olmasa da Onu hərdən qılmaq Allahın rəhmətinə qovuşmaq deməkdir. Bu dörd rüqət rakibə, yəni davamlı qılınan nafilə namazlarına aid olmasa da onu hərdən qılmaq Allahın rəhmətinə qovuşmaq deməkdir. Bu xüsusda varid olmuş hədistə Peyğəmbər s.a.v. demişdir. Əsrdən əvvəl dörd rüqət namaz qılan kimsəyə Allah rəhm edər. Hədisə bu Davud sünən əsərimdə rəvayət etmiş və Şəhq Obanya Rahiməhullah səhih tərxib və tərxib təsdiq etmişdir. Sonra Ali radiyallahu hədisin sonunda deyir ki, bu dört rükətlərin hər bir-iki rükətini Allahın mühücü olan mələklərə və peyəqəmbərlərə ha onların yolunu tutub gedən müəminlərə və müsəlmanlara salam vermək də digərindən ayrardır. Yəni, hər iki rükətin sonunda salam verib namazını tamamlayardı. Bu xüsusda varid olmuş hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Gecə və gündüz qılınan nafilə namazları iki rükət, iki rükət qılınır. Bu rəvayəti də Abu Davud Hüssünən əsərində nəqr etmişdir. Allahdan istəyim budur ki, Allah s.ə. bizə bu gözəl kitabı axıra qədər şərh etməyi nəsib etsin. Amin. Və bu kitabda olanları başa düşüb, onlara layiqli müsəlman kimi, Peyğəmbər s.ə.və onun sahabələrinin yolunu tutub gedən müəminlər kimi əməl etməyi bizi müvəffəq eləsin. Amin. Onların yolunu tutub gedib axıra kimi, bu dünyada müəmin kimi kösməyi, onlarla bərabər həşr olunmağı və onlarla bir yerdə cənnətdə olmağı bizə nəsib eləsin. Amin. Və kimlər bizə mani olacaqsa, kimlər bizə pisliyə edimək istəyəcəksə, kimlər bizə Peyğəmbər Saləmin gətirdiyi dini yaşamağa mani olacaqsa, Allah onların hamısını, həm bu dünyada cəzasını versin, həm də qiyamət üçün onları cəhənnəmli etsin. Subhanək Allahımın oğabihəmdik. Aşhəd və ənlə iləhə ilə əstəxfuruqa və ətubu iləyək.